Gaur egun behatzi eonta ideologeita amarr mila eusko dira ipar euskalegiko ekonomiaren zirkuituan. Zazpi eonta berrogeita amarr empresa, komertzio edo elkarteek, parte hartzen dute xare hortan, tokiko ekonomia bultzatuz, hauen harteko euneko berrogeita amas seia, tokiko ornitzaile berri batekin lanean asida bere euskoak erabiltzeko, euskal monetak hortan du bere ejola transizio ekologikoan, dante edme euskal monetar entuzendaria. Biziki konkretua da. Bai itugu gure xarean zazpieun eh, bergoi eta hamar bai eh, xaitzaile, empresak, elkarte eta haiek erabiltzen dituzte eguzkoak. Empresabatek onartzen dituz ditularrik eguzkoak beritz erabili behar ditu zenta bezzenaz. Tukatu nahi baditu eh, eurotan, galdukotu eh, euneko bostak. Beraz, obe da berriz uh, erabiltzea. Erabiltzen dituzte eguzkoa beste tokiko empresekin eta hori da tokiko zirkituak eta gaza efet gutiago egiten, eta badikuku gorana eguneko berokoile eta haaseaxeak enpresek era hartu dute Ornitzaile berri bat euskal egian, berri zu erabiltzeko eta hori dira butzatzen aligira tokiko ekonomia, baina ere, zirkuetu uh, tokiko, tokikoak. Ogoi egunez beraz, zogeita amar mila eusko gehiago lortu nahi dira, kide berriekin edo arpidetuek eusko gehiago aldatuz, alternatiba egunean ere euskal monetak bere erakus maia du.